أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن ولاهم إلى يوم الدين قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَتُوا مِّن نَكْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وَبَثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سبيداً يصلح لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله واصوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير كلام كرم الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله Draga i poštovana vrećom, danas je petak odabrani dan. Nalazimo se u završetku druge trećine Ramazana, za koju poslanik sallallahu alaihi veselene je kazao da je ona Allahu Mlagofirat. Ono o čemu danas hoću da kažemo i da pregovorimo jako je bitno. Mislim da je to najveći porok koji je rezultat ovoga propada ummeta i koji je rezultat ovoga hala poniženja kojega danas ni preživljavamo od istoka do zapada. Želim da govorim o poroku koji je uradio i se odvo od učenja Kur'ana da ibadete u tom poroku. Najlebraćo, riječ o muziki. Riječ je o poroku koji hara masama i odvodi omladinu, a Boga mi stare. Od popornosti Allahu te barakavu ta'ana u robovanje šeitanu, Allah neka ga je prokleo. Treba da znamo, draga bračun, da šeitan ima svoj Kur'an i njegov Kur'an je upravo muzika. Pa ili ćemo slijediti, izučavati, proučavati Allahu knjigu i biti njemu odani robovi ili ćemo biti poporni šeitanu robujući i njemu ibadete čineći. Želim na početku da citiramo nekoliko ajeta i nekoliko hadisa, a zatim da kažemo stav islamskih učenjaka, na prvom mjestu i imama Mezheba, a zatim i ostali i da na kraju zaključimo da znamo kakav je islamski stav po pitanju muzike, da sebe popravimo na ome planu, a zatim da i drugima dostavimo i kažemo šta je čeka ako se budu i dalje šeita nazivali i njega slijedili i njega obožavali. Kaže Allah, تبارك وتعالى ta'ala, بالله billahi mina shaytanir rajin. Wa stafiz min, min ismen istafa'ta minhum bi sawtika, wa ajribi alayhim bi khaydik. Wa يعدهم wa sharikhum fil amuali wal evlaad. Wa'iduhum wa ma ya'iduhum us shaytanu illa murura. I zavodi glasom svojim, Boga možesh, i potirai I daj im objećanje, a šeitan je samo onaj koji obmanjuje. Dalje Allah tabaraka wa ta'ala kaže Inna ibadi lejsavaka alaihim sultan Wa kata bi robbika vakila Ali ti doista nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim. A gospodar tvoje dovoljan kao, kao zaštitnik. Dalje kaže Allah tabaraka wa ta'ala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَلِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُّدِلَّ عَنْ سَبِهِ لِلّٰهِ بِغَيْدِ عِلْمُ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا أُولَٰهِكَ لَهُمْ عَدَامٌ مُّهِينٌ إما لُّودي كُّي قُبُّيُوا za ismijavanje to uzimali, takvi će sravnu kaznu doživjeti. Samo, draga braćo, iz ova tri ajeta, a puno je ajeta koji zabranjuju direktno ili indirektno ovaj porok, možemo puno toga, možemo puno toga da zaključimo, ali najbolje da umije kada tumačimo ovu vjeru, damo prednost onima koji su živjeli u prvim generacijama, Damo prednost ashabima na čelu sa poslanikom s.a.w. jer nima je prvo objavljen Kur'an i sigurno oni najbolje poznaju svaki aje šta se sa njim tijelo i šta je Allah te teb.a. taala njim naredio ili zabranio. Prednosti sa Muđahida, a Muđahid je vraćio jedan od Tabi'ina koji je 30 puta proučio Kur'an pred najvećim ufesirom Svile Mena ibn Abbasom. Za koga je poslanih sallallahu alaihi ve selleme učio o tomu da ga Allah tebā rekao ta'ala poluči propisima vjere i tumačenju Kur'ana. Uzeo ga jedne prilike poslanih kada je sallam i stavio na svoje prsa, a onda Allah tebā rekao ta'ala zamolio ovom dovom. Pa kaže mu, džahid, kaže mu džahid za ove riječi i zavodi glasom svojim koga možeš da je to muzika i razvatan, razvatno pjevanje. Dalje Hasan al-Basri isto tako tabiina veli da je aram muzika i duvački instrumenti. Ibn Abbas, upravo ovaj učitelj Mujahida i Hasan al-Basrija kaže sve što poziva u gre to je upravo razrad. Ibn Uqayn veli muzika je najuspješniji način odvođenja ljudi u gre. Naga brašo vidjeli smo samo iz ova tri ajeta da oni koji su najbolje razumjeli Kur'an i koji su živjeli po Kur'anu, i nije Kur'an bio samo knjiga, eto, reda radi poštovanja, nego knjiga po kojoj su živjeli svaki, ha, znali šta je njegovo značenje, ono što je Allah Žadušanuhu olavšao ljudima. I vidimo njihov komentar, i on bi trebao da bude vrijednicima dovoljan, da nemaju potrebe više, da ikoga išta pitaju, ali danas su se toliko vraće stvari izmiješale, Danas je sve ono što je haram kod mnogi ljudi postalo halal, a ono što je jeli halal postalo postalo haram da nas Allah dželle veala sakšuma od toga. Da Allah u drugom onom je kuranskom ayetu nam pojašnjava jednu drugu stvar. To znači da onaj ko se okrene muzici i muzičkim instrumentima gubi Allahu te bareke ve taraz zaštitu. Jer Allah Čelešanhu dozvoli šeitanu da zavlada sa njeg. U protivnom, ako čovjek okrene leđa šeitanu i ostavi ovaj porok i okrene se Kur'anu, Allah tabareke wa ta'ala ga onda uzina u svoju zaštitu i takav je zaštićen od strane Allaha tabareke wa ta'ala. I nam Kurtobi u svome tefsiru zaključuje ovim prvim ajetom i ne zavodi svojim glasom, Tumači ovaj ajet i kaže da je on dovoljan znak i dovoljan dokaz da je muzika haram i muzički instrumenti i pjevanje razvojno. A imam Kurtubi da će živio u šestom vijeku ili stoljeću. Znači od njega na obamo još imamo osam stoljeća i žetski. I zamislite, u to vrijeme su smatrali kada vide čovjeka da svira pru ili da duva u neki duvački instrument. Stavljali bi uši u svoje prsti, to, pr, ovaj uši, prsta u svoje uši, da nečiju takav slug, jer su smatili da je to zadajenim. E moj kulturi, kada bi ti danas došao među nas, kada bi ti vidio danas, nakon još osam novih vijekova, šta se radi, kako hapizi uče Kur'an uz muziku, kako se muzika bez njej se ne može živjeti, Ne možeš se prevesti prijevozom ako nema muzike, ne možeš uraditi ni jednoj, ništa kupi ako nećeš nešto opjevati, ili ako se neće opjevati. Šta bi onda kazao ovaj pobožnjak i ovaj mu pesir koji je živio u šestom stoljeću Hiđeskom? Danje Imam Kurtobi, da bi ojačao ovaj svoj dokaz i svoj tepsir, navodi hadis koga je Imam Ahmed ocijenuo dobrim, Znači, dobrim Hasan hadisom od napije Mala radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je jedne prilike išao sa Ibn Omerom, sinom, jeli? Omer radijallahu ta'ala anhu, išao je sa Ibn Omerom pa su naišli pored jednog čobana koji čuva stado. A taj je čoban duvao neki duvački strmenat. Pa kada je to video Ibn Omer, stavio je svoje prste uši A zatim je rekao ovome dječaku, hajde da se odmaknemo od ovoga, pa je držao prste u ušima, a pitao tri puta ovoga dječaka napiju, da li čuješ taj glas? Pa da god ovaj dječak potvrdio da ne čuje glas, tek je onda Ibn Omar izradio svoje prste iz ušiju, I kazao ovako sam vidio Allahu, poslanika sallallahu alaihi veselme, kad svoje jedne prilike prolaze pored čobana koji je duvao, jer inače čobani šeitani zavede umjesto da razmišljaju stvaranje djeca i zemlje, i o Kur'an li uče Kur'an, oni frule nose sasebog ili one jeli, muzike po ustima neke instrumente i sva tim džine i šeitare okupljaju, a ne je da im mjedeci budu u društvu. Kaže, tako sam i ja jedne prilike, išao sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallame, pa smo čuli kako dječak svira nekim duvačkim instrumentom, pa smo stavili svoje uši, svoje, jeli, prste uši. Kaže, Imam Kurtu bi dalje navodi, stav si, sebama u mom vremenu znači u 6. stoljeću Hidželskom je bio da je muzika strogo zabranjena da se Allah tebareke ve taala smili ovme alimu koji nam objašnjava propise proti se Allahu tebareke ve taala i nije njega nijedna kamera za ali ga je za bila historija i ostaje kao čuveri ali do sudnjega dana i treći ajet Da na njega malo i vidimo šta je njegova poruka. Kaže Allah te bareke rekao ta'ala, ima ljudi koji kupuju lehva l Li u billu an sebi li l Ima ljudi koji kupuju razratan govor. Da bi odraćali od Allahu puta nezanojući koliki je to grije. Zbog toga će žestoknu kaznu dobiti. Svi se islamski učenjaci slažu i ovo je najjačiji dokaz u Kur'anu da je to obraćao muzika a mi ćemo nalesti samo činjence koje je neki od njih. Upitan je Ibn Mesfud o ovom ajetu pa je odgovorio tako mi onoga pored kojeg nema drugog koga znači tako mi Allah to je muzika i zakleo se tri puta. A mi znamo da je Ibn Mesfud bio jedan od najmučemnija shaba. On Ibn Abbas su najmučemnija shabi u vremenu, u vremenu poslandika sallahu alaihi wa sallam Ibn Abbas Mu pesir kaže, to je muzika. Džabir je rekao, to je muzika, i slušanje muziki. Mu je kazao, to je muzika. Ibru Omen je kazao, to je muzika. Ikreme je kazao, to je muzika. Hasan al-Basri je kazao, to je muzika. Tadani je kazao, to je muzika. Ima još potrebe, a neko kaže. Draga braće imam Ibru Qaim, navodi petnest hadisa, u stvari trinest hadisa od trinest ashaba, koji govore o zabrani muzike, ali ako bi nije to sve izčitavali i pojašnjavali, onda bi morali do apšama ovde ostati. Zatođenom su se zadovoljiti sa far hadisa da izvučemo povuke i da vidimo koja je opasnost možda prisutna pa i u našim kućama. Jer znaji, brate, da televizor koji imaš u kući, da ti je to pitomniji kremak u tvoje kući. Ne može nikada biti Osim gori mora još podivljati, postati divlji krmak, a zamisli on da, da ne govorim ostalo. Ovi telefoni koji lijepo naritavamo, da sviraju nam u namazu, šta je to nego muzika došla u džamiju? Ko Allah te barek evo tala nas iskušava da vidi koliki smo mugmini, a šeita nam je prišlo s te strane i u naše ibadete ubacio muziku i ne možemo rahat klanjati, a da muzika poviješ naših glava, ne svira. Hadis je braćo zabilježen u najboljoj knjigi nakon Kur'ana, Znači u Sahihul Buhariju, to je najjednodostojnija knjiga u kojoj su hadisi Sahih, oko čega se složila sva ulema, i prva i zadnja i tako će biti do sudnjega dana. Od regumu Sajraš'Arija se prenosi da je poslanik s.a.v. rekao, zaista će se pojaviti ljudi iz mnoga ummeta, koji će dozvoljavati ne mora znači zinaluk, svilu, alkohol i muzičke instrumente, stanovaće u podnožju vrda a njihovi pastiri će stoppu, stopu, njihovi naprasati. Doće im sroma, tražiti pomoć, pa ćemo mu reći dođi sutra, sutra navrati, a danas mi se veselimo, nemamo vremena. A zadresi će i strašna noć. Allah će vrdo namistrovaliti i od neki će odni, znači neke odni će pretvoriti u sminje i majmune i tako će ostati do sudnjega dana. Draga moja braćo, ovo je dovoljan hadis i dovoljan dokaz Zbog čega bi poslanik s.a.a. nama zabranio ovo? Zbog čega bi nam Kur'an zabranio ovo? Ni zbog čega drugog, nego bojeći se da nas Allah te bareke otara ne iskuša sa tri stvari. Kao što ćemo vidjeti u drugom hadisu, a to je da će Allah želešanu muzičare, pjevače i svirače, to jeste šeitanske mujezine, ili će ih pretvoriti u svinje i majmune, ili će dati da se nebjesa pada kamenje na njim, ili će Allah želešanu učiti da propadne zemlja. Zar niste svjedoci šta se je desilo u Turskoj prije dvije godine? Zar nisu tursk, turski oficiri slavili i pijevali i bacali pod pjevarke komade Kur'ana? za tu nisu bili američki stručnjaci koji su im davali podršku u tome? Pa je Allah braćao, za 46 sekundi čitav grad je ošao pod zemlju. Čitav grad je propao uzemlje osim one džamije, one džamijske kući. To vi dobro znate. Zar to nisu ajeti koji su jasni kao dan. Zato nije poruka i poruka onome ko pameti, ko pameti ima. Zato kaže Imam Zehebi, svaki instrument bio on duvački ili on imao žice za branjenje jer on odvodi osjećanje na Allaha Đelešamhu i budi ko čovjeka strasti. Niste vidjeli čovjeka da je ošao i da je bio na pjevačima, da je došao s mirem, nego je tek tad se potalio, tek sad, tada se onda ide u pravi u pravi nered. Zato, draga moja braćo, poslanik svala Allahu alaih sallame prijeti velikom kaznom onima koji se bave sa Adim i koji, koji, koji druge pozivaju na takve prilike. Zato kaže Ibn draga braćo, ne treba ni jedan alim koji drži svoj svoje pera u luci da spori ili da kasni u zabrani muzike. Jer ako bude kasnivo, Bilo koliko onda je podržao taj porok koji je vlada danas svijetom. Zato svaki ali ne smije se ovde dvogbiti i ne smije se igrati, jer je ovo obraćao majka sni zala, od nje se počini, Vi ste vidjeli u kafanama kako se ljudi lijepo skockaju, dođu, tim rekao, potpuno pametni, a kad pođu u kući ne znaju dok će doći. Sve su ostavili tam ovim djevačima i sviračima. I ne samo tu, ne se tu, nego se nakon toga tek onda ide u pravu provaliju, tek se tada ide u prave grijehe. Pitali su Ibnu Kajima, ko su muzičari i svirači, kaže, to su ljudi koji su u svakom vremenu i u svakom društvu najgoriji ljudi. I moramo i kod nas to prepoznati. Kome je pripada jedan ovaj ili onaj? Kome je pripada ova ili Odino Merlin, kom je pripada Hali Bešlić, kom je pripada Šenca Suljaković, jer pripada i u džavanijskim golubojima, ne, tako mi Allaha. Bel neko smio ga ostav svoju kus sa svojom ženom i sa svojom čjerkom, ne bi tako mi Allaha, jer se boji njega više nego šeitana. nači oni su šeitani koji zemljom, koji zemljom hodaju. Drugi hadis od Ibrana Ibn Husejna se prenosi da je poslani sallahu alaihi veselena rekao doće u ummetu do padanja kamenja s neba i ljudi će se pretvarati u majmune i svinje i zemlja će se provaliti neko upita o Allahov poslanici a kada to a poslanik sallallahu alej ve selleme odgovara kada se pojave muzičari instrumenti i proširi se pijenje alkohola i poveća se broj razatnih pjevački hadis se sahibi džega Termizija Šejh al-Dani ga ocenu sahihom zato kaže ibn Tejmi Onaj čovjek koji oharala muziku, koji kaže da je muzika halal, to ga je izvolo iz islama, a onaj ko se bavi muzikom i smatra da je zabranjena, onda se treba bojati da Allah te bareke ve neće učiniti da se pretvori u najmunajn svinju ili da Allah džošano dadne kamene s nebesa ili da se zemlja ili se zemlja provali Ovo su, braćo, dovoljni dokazi za onoga ko razum gina. Možda će neko kaza šta ovaj govori? Zna li on u kojem je mi vremenu živimo? Znao da se ne može bez muzike danas, jeste i ja kažem ne može, zato što znači obožavamo šeitana, a ne obožavamo Allaha te bareke u ta'ala, jer tako mi je Allaha da tražimo slast u Kur'anu, onda bi našli obratnost u muzici, ali nije tako, nego mi ne znamo još česno, pa zato osjećamo, jeli, tešku muku da se toga da se toga okanimo. I znajte, draga braćo, ako Allah ne kazni muzičara i pjevača i oni koji slušaju i sviraju na dunjaruku, onda djeje sudni dan. Gdje kabur? Znajte da će Allah ne kazni kaburom čoveka kažnjavati kako nam dolazi u jednom primjeru. A prije toga, draga braćo, zar vi ne da je Allah ne kazni men u israel samo zbog subuti? Samo zbog subote Allah dželle šanuje i nakazuje punu pera da penhasin i budite najmani prezreni. Samo subotom su griješure Allahu dželle šanu. A zavisi taj ljude koji i dan i noć svaki dan i svaki noć svaku noć i čitare godine i mjesece griješe Allahu te bareke ve Šta je od nje očekivati? Šta je očekivati nego da Allah te bareke da nas pusti na njum veliku kaznu? Šta se je sada dešalo na Balkanu? Da to nije, da to možda nije počast od Allaha džanašanuhu. Da nismo možda uznapredovani do toga što smo poklani. I što su nam kuće popaljene i džamije porušene. ke što smo ovde ljudi drugog reda. Za to, to možda počast nije. Ne tako mi Allaha, to je kazna koju nam je Allaha džanašanuhu dao. I zbog toga onaj ko dođe, to je kao što je došao Adem, ali se On je tek onaj pokajnik i za njega vrijedi taj momenat. A onaj koji zvuče i povuku što se njemu čeka ga još gore i gore poniženje. Navodi jedan šeh jednu poučnu priču u kojoj se, braća, moramo svi na neki naći naći. Jedan alim u Medini je sreo jednog čovjeka, tamo je on ispričao jednu poučnu priču. Kaže, dragi šeho, imao sam svoga brata u vjeri, u realnu, s kojim sam stavo išao u džaniju i sa se družio i provodio tako reći veći dio života sa njim. Pa je Allah Jelešanu odredio da on umre prije mene. Taj dan smo mu klanjali dženazu i lijepo ga ukupali. A prvo no sam ga odna vidio u snu. Ali sam ga vidio u jednom jako ružnom izgledu. Vidio sam mu lice kako je pocrnulo. Vidio sam oko njega velike momente kasne. Vidio sam oko njega stravične događaje s se kašnjava. Pa mi je zaplakao i kazao, o, dragi moj vrate, O dragi moj brate, vodi moju familiju i kaži da onaj muzički instrumenti zesu iskuči iz rasobe. Jer evo Allahu dželle šanu kako su danas ostali nakon džanaze kašnjavade muzičkim instrumentima i kašnjavade strahoj ma i u kaburu. Pa sam ustao s bunjem. Oke drugu no sanam istisan. A on me zatrine Allahu dželle i kaže mi: "O moj brate, jer se naše prijateljstvo može prekino to što sam ja ušao na ovaj svet" Gdje si zaboravio naše lijepe momente kad smo zajedno i badateli i družili se. Što nisi ušao mojima pa to im kazao. Treću noć sanjava isti moment i onda obećala da će otići. I odilazi njegovoj familiji i je šta se je desilo. Normalno to je ostavilo veliki trag na njih da su skočili i polupali te instrumente. Četvrtu noć spava ovaj čovjek i sanja svoga brata, ali ovoga puta u jako lijepom izgledu, u bijelom odijelu i pristava lica, govori mu, dragi brate, Allah dželešanu da ti otklone svaku nevolju na dunjalu puna na hiratu, jer se ti mene spasio ne, nevolje u mome kabulu. Sad mi je puno vakše da te Allah, te debareke wa ta'ala, nagradi. Pa zato, draga moje braćo, ovdje nam je još jedna povuka i poruka. Ne moramo, mi, ja sam našo kod puno pobožnih ljudi, on snira poslava u medresu i kupio mu harmoniku. Ne smira sam sa njom, ali je ona tu. Pa šta će tu, nekaj, kaže, možeće kad zatreba. Znaš i možećeš ti kad reći, e, ne treba više islam, sad bi treba šeitanom Kur'an i šeitanom, jel, i bare. Zato, draga moja braćo, čuvajmo se ovoga poroka i čuvajmo svoju djecu i znajmo da ovo je neveći porok ovoga vremena. Znajte da čovjek... Čim bi šutao i ne bi bilo ništa drugo, došao bi do spoznaje da treba da uči Kur'an. Došao bi do spoznaje da razmišlja koga je stvorio, ali upravo šeitan ima svoj Kur'an i on ga pustio da se čovek samo zanosi, gubi, opija, zinaruči, ostavlja spominanja Allaha dž.šanu i na kraju šta je rezultat? Zabruda kojoj dolazi katanac na srce, da nas Allaha dž.šanu toga sačuvam. Alhamdulillahi wa kafar wa salatu wa salamu ala rasulillah salalatullahi wa salamuhu alihi wa ba'd Allahumma rabdi shahli sadri wa jesirli emri vahlud uqteta milisani yaqqahu qavli wa ba'd draga moja moja vraćo stvar zaista ozbilna nemojmo se zanositi i nemojmo kazati sebi to samo ti kažiš Ja ni nisam kazao do seda ništa o sebe. Sve sam kazao što drugi kažu. Počeo sam riječima Allaha tebarek eva ta'ala. Ako ima prigovor na riječi Allaha jalešanu, gorije od Iblisa. Gorije od šeitana jer je šeitana kazao Inni akhafullaha rabbar alamin. Šeitana je kazao ja se bojim Allaha jalešanu. Ko, ko ima prigovor na poslanika sallallahu alihi wasallam, ta je gorije od Musaileme Keddaaba, gorije od onoga koji je za sebe kazao da je poslanik, pa je bio djeli uništen ili gorije od Ebu Leheba koji je letio i trčao za poslanikom, ali islam mi govorio, laže, laže, neka je prokle, što nas odvaja od naše pradjedovske vjere. Ko se suprostavlja islamskim učenjacima, Pogotovo imamima Mezreba i Arimima koji su ostali kao svijetan primjer do sunnjega dana, taj zaista zaslužuje da bude ponižen na oba svijeta. Idemo dalje braćo, da bi nam se srca smilila i da bi zaista istevali iz svoga srca i najmanji vid sumlije da govorimo sebi, jer najbolje da mi sebi kažemo svoja prsa da ćemo bolji muslimani biti, a vallahi ako budemo mi bolji muslimani to se i na druge odraziti, Ali ako mi budemo samo od onih koji budu govore dobro je hoža vazio, šta je vazio, ne znam, Boga je galamio. Onda od toga nema, nema hajra. Zato ja govorim vraću sebi, a onda govorim vama. A onda nakon toga ako dođe ovaj govor do nekoga pa mu bude od to nam je onda svima dobro djeloviti. Navećimo jedan isto tako poučan hadis kojem je Poslanih s.a.v. objašnjava Šta je šeitan tražio svoga gospodara i vidjet ćemo, uglavnom da je danas ljude u tim ili porama dobro odveo u zagudu. Hadis je odebuo u mame, a zabidržio ga je taberi sa prihvatljivim senedom ili ocinom. Kaže da je šeitan nakon što ga je Allah tebareke u ta'ala protjerao iz džemneta i prokleo ga, tražio je šeitan neke stvari od Allaha dželešanu. Vi znate, u se spominje da on tražio da živi do određenog roka. Pa Allah, Jal-Shanu, dao. Pa se je Allahu, Jal-Shanu, i kazao, La uguj ennehum ajma'in. Sve ću ju zabud odmest. baš. Illa ibadake minhum ul-muhlasin. Sve, se samo neće moć one baš odane predane robove tvoje. Što znači, nas, svi na neki način ni ovdje koji slušamo smo zavedeni u strani šeitana. Jer znamo da poslanici su bili muhraslini, oni koji nisu nijednoj poli bili zavedeni od strane šeitana. Zato, znajte da je borba teška, nije lako šeitanu dohakati. Zato kaže Hassan Abbasini da hoće malo šeitan da zaspije, da se odmorimo. Neće on da spava, on nema potrebe zatim, on nije težak, on ne orej nakopa, on orej kopa po tvojim i mojim da nas odvede od Allahova tebarek eva ta'ala puta. Pa je tražio šeitam neke stvari od Allaha Čelešanu, rekao je daj mi gospodar u kuću na Dunjaruku. Pa ga Allah časti s kućom kaže dajeć se kupatilo. Dajeć se WC i zato svak braću, ko ulazi u Zahod nek volji računa šta radi tamo. Nema priče po Zahodu, nema desnom nogom ulaziti u wc. nema ulaziti bez dove jer krv u džepstove i uže na nepropisani način nije više u zaštiti Allaha te bareke u ušao je u kuću šejtanovu i oda postni velikam gušhev za nagrajišije što kaže onaj naš jedan glumac bosna je sir po i se ne smije dera hoće da zatrijeti ovi nvc vraća ser tu čovjek može da nagrajišije ako se nekomede čuvao ovog što je preporučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem Zatim je šeitan tražio društvo, kaže mu Allah Želešanu dajeći se pijaca i zato, braćo, pijaca je midbar šeitanom. Zato, ko ima strasti i želju da ide na pijacu, ne zapita sebe šta je sa njegovim imanom. Tamo se ide samo radi potrebe, a kod nas narod kaže ide malo da to sajmam, to znači idem malo da naktim grijeha, idem malo na vas, ide na džumu kod iblisa, ima još šta kazat. Zato učuvajmo se pijaca, a bježimo u džamije, tu nije rečeno da je ovo šeitanska kuća. Tražio je šeitan piće, pa bo je Allah ženašanu ukazao pij sve što je zabranjeno. Pij sva pića koja opijaju i zato u kapanama najmenije ima jeli oni sokova, voćni i ima onoga što poristi sve ostalo. I zato dana šeitan je prišao s te strane pa kažu ljudi Allah je zabranio vino u Qur'anu, a nije piju, nema u Qur'anu nigde pive i loze da je zabranjena. Pa ljudi sebi odobravaju ono što je Allah Čelešanu strogo zabranio. Tražio je hranu šeitan pa mu je Allah Čelešanu ukazao jedi sve ono što je zaklanao nečije drugo ime. Zato vodi računa muslimanu, šta kupuješ? Šta jedeš, odakle dolazi dolaze kokoši? Znajte da Bosna danas jede više krmatine nego janjetine. Znajte da Lijanović pod, podvaljiva muslimanima i hrani svoje kokoši krmaćim papcima i ostacima od krnka, da na bolje naduđu, jeftinije izađe i onda može da pokrije muslimansko tržište, a muslimani kaže bitno je da jeftino, ne kažu jeftino, nego jeftino i kupuju i tako čine Trpaju u svoje trbuhe šeitansku hranu, koja je upravo šeitanu ukusna, a nama ne može biti prijatna. Tražio je šeitan ezan, pa bo je Allah Želešanu dao muziku i pjesmu. I zato, draga moja braćo, vidjeli ste kad pozove šeitan na svoju molitvu, kad pozove Nino Merlin na svoju molitvu, kako 30.000 Sarailija satroše ratove da dođu na koncert. Nema tu čekanja, nema da je neko kasnije na prvi nekira tu. Nema da je mi je ne, što mi nije nekako čejih danas ovdje. Nekako se ružno osjećam. Kad će ovo završiti, nego svi zove još, može li repete da bude dino. E to je, braćo, ko obožava šeitana, tražio je šeitan hadis. Tražio je govor, u stvari tražio je pismo, pa mu je Allah dao te to tetovažu. I zato ćete vidjeti, Malo ko od nas kad je vošao u titinu vojsku da nije biljađio volim te sa vena ili jedna A jugoslavinska narodna armija znači šeitan je svakoga odrađivo dao ti da naučiš pisat ali ne naučiš pisati Allahove riječi nego ti crtaš po sebi njakve strahe, zmije i ostalo. Dalje je šeitan je dovolj tražio da Allaha govor tamo je Allah žele šamu ta ovaž. Zato obraćaju muslimanu nije poznato da da laže, nikad. Samo tri da tri puta ima pravo da slaže u životu, da slaže svojoj ženi, da je voli, a ne mora baš tako dok ne da biti. Da slaže vratu, da bi pomirio drugog brata i da slaže neprijetelju, protivno, nema, a kad te ne kupi da imaš li para, ne smiješ reći, zdravlja mi nema, imaš. Ode zdravljaj one šeji pare, jer se puneš, a Allah želeš aruza branjuje laž. Kražio je braćom šeitan, oružje, ovo, dobro slušajte, i vi, ako ima se stara tamo, pasmu date žene. Da te su mu braćo žene to je njegovo oružje. Ne može se traktor pronaći zgolotine. Ne može se ništa na donja naluku napred bez golotine. Pa i godna severamo nije učanje neka kak koncert napred. Neki kakvu veštinu moraju tu žene biti u prvom safu da pa se pare očima i tako dalje. To je šejtan odradio i on ulazi. Dje god nisu mu začepli vrata dom i sumeto poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegov praksom Šetan kaže, evo mogu ja ovdje sa ovim ljudima malo uzeti sebi, koristiti. Draga moja, braćo, vidimo šta je šetan dobio. On ima svoj Kur'an i zato pogledaj čovjeka stalno mu nešto zrči u autu, stalno nešto mora radi piva, mora, veli, ne vede, ne vede na koje jeli, ovaj, monotonija nekakva, mora nešto da zrči, veli, ja baš ne obrećam, pažem šta je tu, ja sam izbosli, braćo, došao ovdje. Beš širije sam popamtio sve onilo poluke po autobusu, je pjesme. Sama okreću, nema minute u dvanje sati minut su pojačali do kraja, gdje da umore ljude, da taj ibadet bude, jeli, jel okončan, da se ljudi dobro onda raspavaju do sabaha, da oni mogu u mozor kako hoće. Znači, nekom je se braćo ibadet i timura, iz ovoga razumijemo, ili ćemo biti Allahu i robovi, ili ćemo biti šeitanski robovi, šeitan isto ima program, Kao što je i Allah debarike od tada poslao program po poslanijihu sallallahu a.s. Zato, draga moja braćo, dobro povedimo računa. Nekome se ibare ti mora. Ili Allahu džalješanu učeći njegov Fur'an, učeći njegov ezan, jedući ono što je halal i pijući ono što je halal. Govoreći isti, istinski isti, govor, ženeći se sa ženama koje su halali, koje su čiste i vijednice. To je program vijednika A program šeitana vidjeli smo, vidjeli smo kakav je, i ovdje se dače postavlja jedno pitanje. Jeste li vidjeli čovjeka da je ošlo na koncert, a da je nezadovoljan? A vidjeli ste kod nas kada i timo, samo ljudi, šaču budiš, to je odluljivo voljko, da, da više nam nikad ne došao. Jer, yeah. ne kažem da je to ovdje, ali ima na drugim mjestima. Znači ljudi, vjernici, to je naš, znači hal danas. Oni uživaju u muzici, oni se drogiraju, oni sjeću u vede. Oni se ubijaju zbog erbica prislav i ostali pa onda i ovdje u kupatlu, i ovdje taj badet usavrši i pukne sebi u glavu. Oni uživaju u tome i kažu može li on da se produži, nema veze što je zabrana po zakonu, da se ne može postoje šta ja znam 10, 12, više svira, On će i kazne plaće samo da se u tom i badetu, a što više ostane. A šta je braćao da na mnama? Čovjek uzne Kur'an sam na polje zaspo. Dvije stranca izazijeva i stavlja Kur'an, ako ga uči i kako. Čovjek nije zadrivio dok ne zalijeti. Čim je zalijeti, odmah da smo u usta od hadova. Šta je to? Znači, ne osjećamo slast u ibadetu, a osjećaju drugi slast u šetanskom, u šetanskom ibadetu. Zato, daga moja braćo, ima i gori stvari. Mi smo govorili onim najpokvarenijim našim pjevačima i drugim, Ali ima jedan veliki problem, sada su počeli i u Čaminski da pjevaju. Sada ćeš naći tri hafisa kako okupe sto dvadeset onih što im prate, trebaju im dva aviona braću da udu na koncert. I takvi sakupe 30-50 ljudi, i djevoljaka i žena i pametni budala i stari i mladi, da dođu na taj koncert. Zavisnite, braće, oni koji su naučili Allahu u knjigu napadnje. Oni da ostanu na onome na čemu su bili, imali bi najveće stepene u džannetu. Ne, to im nije dovoljno. To je nije dovoljno da Burhan, Jalili i ostala kompanija po svijetu hodaju i pjevaju o muslimanima. I sada kad upališ pred ramazanski program u Bosni, uči se Kur'an na prevodu uz muziku. Uz muziku se uči Kur'an. Uz muziku se vazi, ne može ni jedan otvor džavije i pita, ne čiješ što ne izgovori tamo. Zato što se pjeva, tamo lige špir ljulja ljude. To je znači jednostavno postalo kod ljudi normalna stvar. I zato nemoj da ljude to zavodi. Nije šar da čovjek mora biti hafisk urana pa da bude na prvom putu. Znate li, da je poznato kroz istoriju da su mnogi Židavi zar ne ušku, a na pamit i po 30 godina biti imami Arapima. A onda se neko otkrije da je on Židav. Da bi on možda svoju neku klicu tu bacio i odneo i od Allahova puta. Zato čuvajmo se, čuvajmo se, pa tam nam bili hafizi, ako po ne pozivaju ispravnom pravo putu, nama je dovoljan Kur'an. Zato kaže Ebu Haniba, onaj ko sluša muziku, to je haram, a onaj ko se naslađuje muzikom, to je nevjerovanje. Znači čovjek koji bude se naslađivo, osjeća u tome slaz, pojačaj, pojačaj taj izaz i izvjene, zbog čega? Jer mi uživamo u islamu, u imanu, u ibadetima i u pjesmi na kraju krajeva u kojoj nema razvrata i nema tambore a ne uživamo u pjesmi koju prate i koju prate muslimani koji samo imena imaju, imaju muslimanska. I na kraju, draga braćo, da vidimo šta su kazali naši islamski učenjaci i mani bez reba ovome problemu koji danas rasturi i stare i mlade i našu obladinu na prvom mjestu. Kažu učenjaci Abu Hanifi, slušanje muzike je fisk, a fisk je, braćo, veliki grib. A naslađivanje sa muzikom je kufr nevjerovanje, izlazi se sad iz Islama. Kaže Ebu Yusuf, a Ebu Yusuf je najpoznatiji učenik Ebu Hanife koji je bio kadija u islamskoj državi u vreme Haruna i Prašida. Bio je kadija svim kadijama. Kazao je da je muzika haram i da ne treba tražiti izuna kod čovjeka, kod koga se čuje muzika u kući, da mu popisaš na vrate, kažeš, ugasi to, nego se tome razvaljuju vrata, Tome se ide direktno kroz u kuću i gasi se taj bunker, taj nerijed. Ako to nije dovoljno, onda se pozove još muslimana u pomoć, jer za dobra, a odraćanje o zna, ne treba nikakva dozvola. Ne smiješ u drugim slučajima ući muslimanu u kuć bez izuna, ali u ovome slučaju smiješ, u ovome slučaju smiješ. Ne smijemo mi danas zato što bi dobili vjerovatno da u glavu ili bili za rešetaka, zato što se sve okrenuo naopako, vala haula, vala kuvote, illa, vila. Kažu dalje islamski učenjaci hanefijskog mezeva. Muzika je zabranjena svim vjerama. U vrijeme Ebu Yusufa, u vrijeme Ebu Hanife, islamski učenjaci hanefijskog mezeba Vi znate da je hanefijski mezer najprošireniji, pogotovo proširen je među ne-Arapima, znači Perzija, Pa Honda, onda Azija, pa vamo Balkan i Evropa, sve su to ljudi koji su slušali anefinsku pravnu školu. Kaže, zabranjeno je i muslimanima i nemuslimanima slušati muziku. Zato što muzika budi strast i što proizvodi kod ljudi licemjerstvo. I nisu dozvoljavaš, ne moraš ući u budi vla, budi anamo onaj nevjenik, ali ne smiješ odvrnuti u kuću muziku ne smiješ alkohol piti, ne smiješ zirnalu činiti, ne smiješ krvka držati, a ti budi stojan i ubriko stojan, to nas ne interesuje, mi ćemo ti pozivati u islam, a te nećemo nikada natjerati silom. Upitan je imam nalik, šta misli za ljude koji sviraju i slušaju moziku? Kaže, ako ima takvi, a on je živo u Medili, ako ima takvi, a njemu je nepoznato, onda su, kaže, to najgora stvorenja. Onda su to najgoriji ljudi, koji su sa nama. Pušao mu je čovjek i upitao ga o imamu, o maliku, kakav je stav islama, kada je u pitanju muzika, pa je odgovorio, sad ćeš ti sam sebi dati petvu. Kaže, na sudnjeve danu, biće će istina i zabuda. Kaže, jel' tako? Kaže, jeste. E dobro, na kojoj će će biti Kur'an? Kaže, Kur'an će biti sa istinom. A na kojoj strani će biti muzika? Kaže, muzika će bit sa zabludom. E kaže, istina će u džennet, a da će u džehennem, pa jel ti dovoljena odgovor? Kaže, sam sam sebi dao petru i shvatio da je muzika da je muzika zabranjena. Pitanje, ima Ahmed o muziki, pa je kazao da je to strogo zabranjeno, naišao jedne prilike, pored njega čovjek koji je nosio šargiju. Ostavio je hadijs, Imam Ahmed, skočio je, oteo mu tu šargio i slomio je. Druge prilike je jedan dječak koji je imao frulu, pa je isto tako i nam Ahmed, oteo tu frulu i slomio. A ovaj se onda dječak vratio slome na daru, bio je rop, pa da je požalio mu se i kazao Imam Ahmed je oteo frulu i je. Kaže, je si mu rekao kod toga si Kaže, nisam, neka nisi, kaže, ne Allah da se sazna, da sazna imam Ahmed, da ja imam slugu jer da imam roba koji svira flugu. Toliko je to jeli bilo ružno i toliko je to jeli bilo prezirno kod tadašnjih imana. Jer kaže Imam Ahmed, muzika prouzrukuje strasti i prouzrukuje licemjetstvo i prouzvuki je za bludu, a svaka za će čovjeka odvesti, odvesti u vatru. Zato, draga moja braćo, upozorimo i sebe i svakoga onoga ko se bavi ovom ovim porokom i znajmo da moramo bježati od takvi, a nikako da se približavamo takvima i da sjedimo i da sjedimo sa njima. Postegla se na kraju pitanje, Zbog čega je zabranjena muzika? Evo sada smo vidjeli toliko dokaza i toliko lijepih savjeta, jesmo li na kraju shvatili zbog čega je zabranjena braćno muzika? Muzika je zabranjena zbog toga što odvodi osjećanje na Laha Đelešanu. Ne možeš pjevati Laha zajedno, nešto moraš ostaviti. I druga stvar je buđenje strasti. Zato ste vidjeli kad čovjek ode na koncert, Da se radi posle koncerta. Samo vidiš auta po čoškojima po Zenavluku. Samo vidiš da tek onda to je bio je podium i to je bilo ovaj to je bila prava avlija za pravijevo pomoku i tek nakon toga nakon dolazim. Zato draga moja braćo, znajte da muzika prouzroki dvije opasne stvari, trljanje srca i izazivanje sržbe Allaha te bareke ve taala. Kažali smo da Allah dželle će spustiti kamene na takve, pretvoriti u majmune i svinje i da će dati da se zemlja otvori da tropadagnu. I zato znajte, znajte da nisu pale teritorije, da nije tola Španija osim zbog pelanja. Kažu da će danas sušati granica i kazali su tada poznata u Izraku Krščani. Al-Ka'su wa Banije Jedna čašica jedna pijeva kamenja i stotinu topova. Stotinu to po oni su se to uvjerili i zato su na taj način uzeli Španiju. Zbog čega je pala Sinan Zbog toga što su egipatski vladari i njihova vojska i njihovi generali pili tu noć i zabavljala im tzv. Umul Kuntum koja im je šizila pred njima i židovki im došle, a onda su i židovi porazili, braćno, sedam vojski su porazili do sedam sahata jer selam sa da su slučili svi avioni i helikoptere od turskih arabskih država. Šta je bio po ob tome upravloke jedna čašica i jedna i jedna pjevarka. I zato ako želimo da izađemo iz ove krize i ako želimo da Allahova želja nas ne ispuni s pušala onda se moramo obratiti Kur'anu, a bježaju bježeci od pjesme i halka znači ko hoće da ti naroči mora zapjevati. I zato arapska poslovica kaže men vana zana o men la estetija kakata mena kažu Arapi ko pjeva mora izi naročiti. Ako ne može onda bar želi i čeka travu priliku da to, da to čini. Zato dana moja braću Allaha dželle šanuhu molim da ovo što smo kazali dođe do ušiju muslimana i da ste muslimani za sva vremena odreknu i datnu razvod braka ovoj provaliji i ovome poroku. Moramo dati im buziki razvod sa tri talaka, a nakon tri talaka ne možemo muziku više nikad vježati za sebe. Tako i kada je u slučaju žena. Zato kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, o Dunjaluku, ja te fuštam sa tri talaka i ti si krnača i nemoj me zavoditi. Dunjaluku kaže, a imao Dunjaluku finit stvari a zavisi to onda šta je muzika koja obudi osjećanja na Allaha. te bareke ve taala zato dajamo je brachu evo na kraju možemo konstatovati da nam je jasno ako imamo pameti imamo abu dalla na Allah Kur'an nije objavio da je muzika zabranjena ide je to dijelo koje izazira sržbu Allaha tabaraka wa ta'ala i biće kazna i na Dunjaruku, bit kazna u Kabulu i biće će kazna na sudnjime danu. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas sačuva ovoga poroka kako nas, takvu našu djecu koja odrasta, da od prvog dana kad smo im proučili ne znam, islama i proučili kamet islama, da da ih to vodi do sljedećeg dana a da im nikako šejdanski kuran ne dođe u ruke i da se tome okreću شيطانوا живота الى tome da ostavljaju a da bježe Kur'anu i Allahu e uputi Allahumma a'iz al-islam al-muslimin wa illa shirka wal mushrikeen anṣur 'ibadaka al-ṣāliḥīn Allahumma arinil ḥaqqa al-ḥaqqa wa rusulna ibā'ahu warinil bāṭila bāṭilan wa rusulna ijtinābahu Allahumma hdinā wahdibinā wa ja'alnā sababan liman ihtadā Allahumma اللهم ألف قلوبهم اللهم اجعل محبة بينهم اللهم اجعل رعوب في قلوب اليهود اللهم عليك باليهود الكافرين اللهم زرزر الأرض تحت قدامهم اللهم اسكر طياراتهم اللهم ننزل باباتهم اللهم اجعلهم غنيلة عين من المسلمين اللهم اصئل المسلمين في ششان اللهم اصئل المسلمين في أرافنستان اللهم اصئل المسلمين في تركستان اللهم اصئل المسلمين في باركان وفي البصرة وفي برستان اللهم يا من الحق الحق رزقنا فيه باعه ورزقنا ذاته ورزقنا شتناته عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله inna الله yakmur bil'adl walihsana inna allah yakmur bil'adl walihsana wajitai bil'kurbah wajanha'anil fahshaa'i walmunka'i walbaghri ya'idukum l'a'l-kum tada'kevon aqimil salaata inna salaata tenhamil fahshaa'i walmunka'i wala zikrullahi aqbarallahu ya'l-mu